Thank <laughs> you. Baixamos a música de Treixadura para recibir a Eduardo Tatán Cuña. Vamosala. Moi boa tarde, Eduardo. Ola, boa tarde, como estádes Ben, moi ben. Eu digo a todos os nosos escoitantes que eres Eduardo Alberto Rodríguez Tatán Cuña máis coñecido non? Si, sí, Tatán é o meu eh, alcume, digamos, da artístico, e o que emprego sempre, vale. en, pues, en toda condición. Pois, pues, a, a, a, falando de el Cume, falando do teu traballo extraordinario, temos que felicitarte porque acaba de, de, de estrearse pois pues, esa grande obra que xa me dice, xa nos dixetes en un momento que te, que te entrevistamos eh, do, relacionada precisamente con, con a illa de de Galicia, ¿verdad? unha illa extraordinario e un traballo tamén extraordinario unha película que, que ten o nome desa, peli, desa illa, non? Ah, sí, San Simón San Simón, eh, San Simón sabedes que está na encenada eh, da ría de Vigo na parte de Redondela sí sí de frente a illa de Cesantes sí, sí. Eh, unha illa moi próxima a propia praia, ¿no? que cando vai a marea casi casi toca a, a praia coa co illa. E ¿no? mm. que, bueno, que en tempos de, de, de posguerra, entre o 39 e o 43, pois pues foi eh, un, un centro de represión franquista na que os republicanos estuvieron... Eh, Eh, ben, este, uh, Ey, presos na, presos, na claro, propia Illa ¿no? claro. E, e ti eres un dos uh, artistas ou polo menos participantes nesa película de San Simón, sí. non? Estou como actor mm. eh, para mí foi unha honra porque a película está dirigida por Miguel Ángel Delgado eh, eh, no case en que fixemos en Redondela no que participamos os componentes da compañía De teatro de títeres tan xarida mm. Da que está Miguel Borines, Andrés Giraldez e Maiseu participamos no casting eh, No meu caso No meu caso, pois eh, Tocoume un personaxe eh, preso un, Dos presos da illa claro. que, que ten unha evolución bastante turbia Durante todo o proceso non? E o que de resaltar da película sobre todo que miguel ángel delgado estuvo investigando durante casi cinco años mm. para hacerr la película y ¿no? tratar de informarse y un poco hacer una película desde a mirada dos propios presos y ah, eh, eso es una aposta en valor da memoria histórica precisamente no exacto la memoria histórica en eh, mm, o valor principal que ten a película. Claro, claro. É a primeira película que se fai sobre un campo de concentración mm. en España, en toda España. Es eh, creo que eso xa ten un valor intrínseco en sí mesmo, ¿no? claro. e que por outro lado pois, eh, nos conta un pouco a historia do que aconteceu nese, nese tempo eh, entre o 39 e o 43 na Illa. Claro, unha, unha cousa que pagaba a pena dar a coñecer E por certo, eh, teño entendido que moito éxito Moitísimas persoas felicitaron a, a, a Anxo Pero tamén a ti como, como, como actor, non? Si, sí, bueno, eu eh, tomei sorte porque Vamos ver, a miña familia É unha familia eh, de orixen madrileño Desplazados eh, despois da guerra lo eh, que o meu avó Alberto Marín Alcalde foi represaliado na illa desde Madrid mm. estaba eh, eh, condenado a morte en Madrid pero gracias aos compañeros intelectuais da súa época porque meu avó era periodista mm. eh, non tinha delitos de sangre eh, e foi absolto grazas a, a unha carta que escribiron intelectuais de Madrid e eh, permitiron que que o liberaran eh, no 43 e eh, eh, pra min claro como actor foi pois, que queres que te diga, unha pequena homenaxe ao meu avó que estuvo claro. na llae de San Simón claro, claro. a miña avó Antonia que veu de Madrid a Redondela para coidar de Alberto que estaba na lla e sí. que terminou en Redondela vivindo e aí nacimos toda a familia despois Carai, un, un traballo, de, bueno, claro, que a ti te honra moito máis polo feito de que era algo que, no que participou parte da túa familia. Exacto, é, é unha mistura de, de realidade coa, coa afición, non? Uh -huh. Eso asudoume moito a preparar o personaxe, que como anécdota conto che que, que chegamos a ensaiar na miña casa que teñe unha aldea en paredes, en Vilaboa e adí ensallamos a, a grito pelado, por decirlo de alguma maneira, eh, o personaxe para poderlo levar a pantalla. Cara aí. Eh, pois pues iso é satisfacción persoal como actor, satisfacción personal como como como, como familia, non? Eh, si, sí, si, sí, eso por todo. Eso bache... Por todo, eh? para min foi un pequeno homenaxe eh, a miña familia mm. eh e iso axuda moito a a de construir o personarse, ¿no? Porque estás misturando sentimientos mm. reais con sentimientos aplicados a, a propia afición de la película, ¿no? Claro, claro. Re yo recomiendo ya a todo el mundo que si pueden, si puede decir vela, mm. porque creo que es un documento que va a traer mucha cola, que es un documento histórico claro. necesario de ver mm. para empezar en... Eh, A, a, a mirarnos a nos mesmos, non? Claro. A, a ver as historias que aconteceron precisamente para que non se repitan. Exacto, exactamente. Eso. Home, o gaia que non, non estamos en en, en camiño de que algo... No, ainda, no, que, no, no, ainda, pero, ainda que peligue, máis ou menos, conven, a democracia. Convence a, a historia tanto. de onde vimos onde vamos, claro. Pero quero decir sempre conven ter a historia presente para... Para, bueno, para valorar, para, para crear unha... Que non volva a suceder nunca máis eso. Que non volva a suceder, exactamente. Claro que sí. Bueno, eh, eh, hai pouquiño que se, se estreou precisamente nos cines, non? Sí, ahora están nos cines de Galicia, en todos os cines de Galicia. Estuvo tamén, en o está, creo que este fin de semana tamén en, no, no cine de Bellas Artes de, de Madrid. Hmm tamén está en Valladolid uh -huh. eh, no teatro, digo, no cine y, y de momento en Galicia eh, estás intentando agora eh, pola distribución que se ve pois en todas as cidades da península ¿no? O galla que sí chegue aquí precisamente a Cataluña e en Barcelona seguro que moitísima xente irá polo menos os galegos interesadísimos porque en realidad a versión en castelán, non? A versión de Rodrigo Castellanos ah, vale. en algún caso con subtítulos, uh -huh. pero sí que, que relata muy bien que sea feita desse xeito, uh -huh. creo que casi é unha obrigación, como claro. como ditou porque era o que entecía, o que a cul dicía na aqueles tempos. E yes. despois uh -huh. o éxito que ten que a película se sean blanco e negro, porque creo que nos traslada muito máis ainda a a escuridade, a ao frío. A época tan difícil, a, a época tan difícil que viviron claro. que viviron os os presos na, na illa de, de San Simón. Claro. Eh, para, para mí creo que ese foi un acerto porque a fotografía en concreto da da película é moi interesante. Pois, de verdade que eh, nos parabenizabon usted ao principio, pero tamén mande unha aperta e, e, e moitas felicitacións a todo o equipazo que fostes capaces de levar adiante ese traballo, eh, e moitísimas grazas pola túa eh, comunicación e a información tan detallada. Bueno, eh, vos eh, estades aí para facer esa labor tan interesante que facedes para que o galego estea presente tamén nas emisoras, Eu eh, eh, non sei que dicirvos porque eu sinto sempre sempre que chamades moi honrado de estar con vos Pois os galegos do Mediterráneo tamén se sinten orgullosos e honrados por, por saber as noticias túas eh, eh, desexarte moitísimos máis éxitos dos que xates a, a eh, e que, que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos polo tanto, así, así, así continuarán Moitísimas grazas Tatán clases a vos e aquito unha boa tarde, yo... boa beña, tarde. Ta, ta logo veña despedimos a, a tatán a eduardo Alberto Rodríguez cuña que nos informou tan detidamente desa de película extraordinaria San simón música